Ти ж сам казав, що ми лише здійснюємо правосуддя. Адже ніхто б ніколи не довів, що то він скоїв. А ми лише прибрали вбивцю. Це не правосуддя, глухо відповів Богдан, скидаючи з плечей руку друга. Ми не судді, ми кати. Ти вбив? бо не вгамував емоцій. «Ти мене в чомусь звинувачуєш?» З історичною задирківачістю вигукнув Микола. «Ні». Богдан підвівся і допоміг підвестися у ляні. «Я звинувачую тільки себе». Він помовчав, а потім звичним командним тоном додав. «Треба все прибрати, як не хочеш» опинитись за ґратами. Уляна потягла на себе ковдру, намагаючись зігрітися, щоб знову поринути у сон. Вона любила спати в теплі, але це вкотре не вдалося, тому, знехотя сівши, ліниво розплющила очі, щоб дізнатися, що там із цією ковдрою. Побачене привело до Тямик краще забудильних чи холодний душ. Вона була у ліжку не сама. Поряд, з-під купи білизни стирчали худі чоловічі ноги. Спершу, злякавшись, Уляна швидко заспокоїлась, крім неї, в квартирі міг бути тільки Пашко. Подробиць минулої ночі вона не пам'ятала. Опустившись на подушку, Уляна почала. Пригадувати вчорашні події. Земляк виявився дизайнером і довго розповідав про свою роботу. Потім згадав, що бачив хлопця, з яким зустрічалася Тоня, і запропонував за номером машини дізнатися через знайомого паспортні дані. Таким чином, з'явився шанс вийти на Тоню. Привіт! Пашко прокинувшись. Запитливо подивився на неї, і від того значущого погляду Уляна відразу згадала його душевне признання. Як ти? Твій джин мене доконав. відвівши очі, знітилась вона. Геть не пам'ятаю, що вчора один одному брехали. А я не брехав. Ніби, підслухавши її думки, просто промовив хлопець, і їй стало ніякого що вони провели ніч під однією ковдрою. Я був закоханий у тебе з третього класу. А зараз якомога легковажніше поцікавилась Уляна, намацуючи одяг. І зараз, хвилюючись, відповів він і закліпав світлими віями. Знаєш, де я тебе вперше побачив? У нашому кінотеатрі. «Ти була така красива!» «Гаразд, досить спогадів», – трохи злякано перервала Уляна. «Ти мені краще скажи, твій приятель справді зможе роздобути нам інформацію лише за номером машини?» «У мене крутий друган». Пашко притримав її за руку, знов посадивши на ліжко. До речі, не знаю, як тобі це. Приятель підкинув одну ідею. Що за ідея? насторожилась Юляна. Звернутися до міліції. Раптом у них є якась інформація про Тоню. Зрозумій мене правильно, він запнувся, підшукуючи слова. Вона наречка, а в них постійні тюрки з органами то ти пропонуєш прийти до відділу і запитати, чи не знайомі вони з моєю сестрою? Прояснюючи незрозумілу пораду, запитала Уляна. Не зовсім так. А як? Поясни, будь ласка. Добрий день, будь ласка. Підкажіть, чи не здійснювала моя сестра останнім часом якихось злочинів, а якщо здійснювала, то, може, у вас залишились її «Нова адреса?» – вона натягла светр і відразу відчула себе впевненіше. «Не жени хвилю!» – Пашко виліз з-під ковдри і почав одягатися. «Вони ж не адресне бюро, хоча якщо в неї були проблеми, це неважко пробити. А чи захочуть пани з міліції це для нас зробити?» засумнівалась Уляна. «Відмовляться? Будемо щось думати». Він кількома спритними рухами розправив постіль і, застеливши ліжко покривалом, плюхнувся зверху. «Давай дивитися правді у вічі. Тоня ніде не з'являється кілька місяців. Не зазирає ні до мене, ні до дівчат, щоб стрельнути грошей». На неї це не схоже. Ось я думаю, а якщо вона сидить? Сидить? Розізлілася Уляна. Тіпун тобі на язик. За що вона може сидіти? Та за що завгодно. За торгівлю або розповсюдження. Це не моє припущення, а приятеля. Підвівшись на лікті, виправдався Пашко. А він битий жук. «Ти розповів йому, що Тоня вживає наркотики?» – обурилась Уляна. Слава сестри-наркоманки не приваблювала. Крім того, з власного досвіду вона знала, що наркомани співчуття не викликають, отже у пошуках такої дівчини допомагатимуть не так охоче. «Він із нею знайомий», – поспішно пояснив хлопець. Її всі мої пацани знають. Твоя ж сестра була в мене майже прописана. Близько року жили разом. Уляна спіймала себе на бажання спитати про характер їхніх стосунків, проте вчасно схаменулась. Тим часом Пашко, сприйнявши мовчання за згоду, радісно підсумував. Тоді снідаємо, а потім до райвідділку подавати заяву про зникнення Антоніни Монтаїні. Він вийшов до кухні, і Уляна, втомившись від самоаналізу, визнала ідею хлопця слушною та рушила слідом. Райвідділок не здивував архітектурою. Типове для казенної установи планування – Знову нескінченний ряд дверей, брак світла і ще кілька ознак, що за феншуй мали сприяти накопиченню негативної енергії. Якуляна і очікувала, їхньому приходу не зраділи.